Začali jsme mluvit o samatové části meditace na dech. Došli jsme k druhé bráně, k realizaci, což je sledování dechu. Hm? Tuto praxi, jak jsme vysvětlili, je možné se dostat do stavu takzvaného Kama dátu Samády. To neznamená, že se člověk touto praxi nemůže dostat dál. Naopak, všechny stupně na sebe navazují, ale tato praxe. Se stává účelná eh, eh, tím, že člověk se dostane do tohoto stavu. Hm? Můžeme v mm. Další cvičení je, eh, že meditující se učí. Hm? být si vědom celého těla při nádechu a výdechu. Nejprve budeme mluvit o tervádové tradici, pak vysvětlíme, jak je to prezentováno, tato praxe v severním buddhismu. Dle tervánové tradice to znamená, že na místě doteku, který není specifikován, ale většina učitelů vysvětluje jako dotek, kde nejjasněji vnímáme. Vchod dechu do našeho těla, to je u dírek, hm? jestliže nos je špičatý, pak na, na špičce nosu, jestliže je spíš zakulacený, tak spíše na horním vrtu, hm? kdekoliv, kde je dotek dechu jasný, tam, se učí meditující sledovat celé tělo. Dle vysvětlení komentářů v teravádě jedná se zde o tři těla vlastně. Tělo dechu, nádechu a výdechu od začátku až do konce. Dep v tomto eh, úseku praxe meditující je zvyklý chápat dýchání, nádech a výdech od samého počátku do samého konce, od samého konce do samého počátku. Hm? A tento proces vnímá v jednom bodě přestože si je vědom toho, že prostředek dechu je v prsu a konec dechu je v dolní části brycha, nesleduje tento dech, zůstává stále na jednom bodě. neboli pozornost a uvědomění neznamená, že meditující je si vědom jednoho objektu. Meditující v praxi meditace, šamata, si může být vědom mnoha objektů, že člověk, nebo meditující se může koncentrovat jenom na jeden objekt. Koncentrovat se na jeden objekt neznamená, že meditující si není vědom jiných objektů. Naopak je si jich vědom ještě jasněji, protože má koncentraci, ale jeho koncentrace to je právě stav káma vačara, samadhi. Jeho koncentrace zůstává tam, kde ji potřebuje. Na objektu meditace. Na objekt meditace, v, v terevádové meditaci. Prosím vás zdejte ty nohy, ne, noku vině. Vám jisté pravidla <laughs> Věděk, kde má eh, předříkávat darmo, eh? jestliže není patričný respekt. Hm? To jsou pravidla, které vám se máme řídit. Když jsme hm? to skončili, eh, že na objektu, jako objekt, i když máme víc těch objektů. Ale je, být si vědom mnoha objektů neznamená... Být koncentrovaný na jeden objekt neznamená, že meditující si není vědom jiných objektů. Naopak je si vědom daleko jasněji, ale jeho mysl nebě, neběhá za nimi. Hmm? To je stav kámavača samády. Meditující se učí tedy být si vědom celého těla hm, dechu a tež celého těla vědomí, které tento dech pozoruje a e, celého těla, fyzického těla, na které e, vlastně, což je báze nebo základ, e, uvědomění dechu. Kdyby neexistovalo tělo, neexistoval by dech. A situace těla se tež mění dýcháním. Můžete to, jistě jste to na sobě sami okusili. Jestliže se situace dechu mění, situace těla se tež mění. Situace vědomí je hlavní složka zde, která způsobuje tyto změny, jak dechu, tak tělesného počití. jak počíváme naše tělo a jak počíváme náš dech, závisí na stavu našeho vědomí. Tím vlastně prohlubuje meditující svoje pochopení meditačního objektu. A toto prohloubení, pochopení meditačního objektu vede k tomu, že dostává se do hlubšího stavu vědomí, kdy vědomí se izoluje od veškerých myšlenek které nejsou spojeny s meditačním objektem a od smyslu. Je třeba si uvědomit, že objekty meditace, to je obzvlášť zdůrazňováno v jogačána tradici, objekty meditace, jak už samatové meditace, tak i vypasanové meditace jsou objekty mentálního vědomí. Jenom mentální vědomí má schopnost hlubší koncentrace a hlubšího pochopení. Čili proces šamata a vypašana patří vlastně je proces prohloubení mentálního vědomí. Dle yogačára tradice veškeré, pokud jsme nepoznali, takovost neboli prázdnost Přímou intuicí. Veškeré objekty meditace jsou jako diferenciovaný objekt, diferenciovaný obraz vědomí, mentálního vědomí, což je vypasanový objekt, a nediferenciovaný obraz mentálního vědomí, což je samatový objekt. Samatový objekt se liší od vypasanového objektu tím, že je nediferenciovaný obraz vědomí. Vypasanový objekt je vždy diferenciovaný obraz vědomí. Diferenciovaný ve smyslu, vlastní vlastnosti jeho, jako vlastní vlastnost dechu je tvrdost, měkost, což je země, držení pohromady, což je voda, element vody, teplota, což je element ohně, tlak, což je element větru, To je vlastní charakteristika dechu. A tyto, tato vlastní charakteristika dechu? Bo tyto vlastní charakter je vždycky mnoho. Dech dech je, jak jsme říkali, být vědom celého těla, znamená být vědom třech těl těl jsou tři komplexy, tři agregáty. Dech je tež agregát, složen z, z základních elementů a z, z materiality odvozených od základních elementů. Tělo, tělesnost, tělo je tež komplex, agregát složen ze základních elementů, z hroupa, neboli mater, formy odvozené od základních elementů. Země, voda, oheň, vítr. A Vědomí je též agregát. Hm? Agregát vědomí a faktorů vědomí, které jsou v procesu poznání neoddělitelné. Neodělitelné ne v tom smyslu, že si je nemůžeme oddělit, ale neoddělitelné v tom smyslu, že vždy přichází spolu ale meditující si může oddělit a měl by, co to je vypasaná. Co to znamená, že vypasanový objekt, samatový objekt z hlediska yogačára, je mentální obraz. Znamená to, že ten dech, který... Vnímáme tělem, hm? není přesně ten dech, který vnímáme eh, eh, mentálním vědomím. Mentální vědomí se udělá obraz toho větru nebo dechu, který tělo počívá. A ten obraz je podobný, ale není totožný. Hm? s tím, co tělo vnímá tvrdost, měkost. Hm? Ale mentální vědomí si utvoří obraz hm? těchto počitků Jestliže praktikujeme šamatat, tak tento obraz těchto počitků je nediferenciovaný obraz, jelikož meditující jogín ho chápe jako jednu totalitu. jelikož tento obraz chápe jako jednu totalitu v, v počitku Diány, hm? což je vlastně eh, cíl samatové praxe, vnější, vnitřní objekt se eh, stane jedním objektem, hm? nerozličným objektem. A mysl se právě prohloubí v tuto jedinečnou totalitu. V níž není hranice mezi vnějším a vnitřním. A to je umožněné právě tím, že meditující chápe jak tělo dech a tělo dechu, tělo tělesné tělesnosti a tělo vědomí jako jeden celek. A kde ho chápe jako jeden celek? Na bodu dotyku dechu. Tento bod dotyku, dotyku dechu se v Theravádové tradici technicky nazývá podle patisambida Maga ána pána nimita, obraz nádechu a výdechu. Obraz, samozřejmě, i když to tak není vysvětlováno v teravátské tradici, obraz je objekt mentálního vědomí. Tělesné vědomí nevnímá obraz. Čili vlastně eh, jedná se o to samé vysvětlení. Čili eh, meditace na dech dle Terevádové tradice má tři elementy, které v tomto stádiu praxe splynou v jeden počítek. Nádech, výdech. A na pána mimita obraz nadechu a výdechu na bodu dotyku. Jestliže Tato tendence se začíná krystalizovat, objeví se na Ána Pána Nimita, takzvaný eh, eh, zjemněný oběd dechu ve formě světla nebo barvy. A to se stává právě v této fázi praxe. Hm? V které fázi praxe? V té, kde se meditující učí být vědom při každém nádechu a výdechu celého těla. Celého těla, jak už jsme vysvětlili, znamená vlastně celých tří těl které splín, plín, sp, v, té, v tomto stádiu tréninku splývají v jeden celek. Hm? Jestliže se to stane, tak eh, Anapana Nimita se stane Šamata Nimita. Šamata hm? Nimita je ta Nimita, ten obraz, který Zjemněný obraz objektu, který dovolí meditujícímu transcendovat vědomí vázané na pět smyslů a prohloubit se do mentálního vědomí. tedy bez šamata nimita, bez eh, takovéhoto zjemněného obrazu objektu, není možné hm, praktikovat šamata. A v meditace na dech, dle teravátové tradice, tento, tato šamata nimita se právě musí objevit na anapána nimita, na, eh, Doteku hm? dechu, ať už je to na špičce nosu nebo na, eh, na horním letu. Tento zjev zjemněného objektu, šamata objektu, který mysl, mentální vědomí je už schopné uchopit. A proces kultivace tohoto zjemněného objektu je vlastně proces dosažení upačára samády, proxi. Jak bychom nejlepší přeložili upačára samadi V tervádové tradici se to nazývá upačára samadi v, v sarvá stiváda, nebo v severním buddhismu se to nazývá anagámia, anagámia znamená eh, samády, prechodné, kde eh, meditující Eh, už vypěstoval šamata nimita, která je schopná ho vzít jeho vědomí eh, do eh, sfér eh, vnímání jemnějších form. Ale tento proces ještě není ukončen, to znamená, že stále ještě může být ovlivněn smyslovým vnímáním. V, v metaforách, které se používají v teravádové tradici, je to jako dítě, které se učí chodit. Hm? Maminka ho ještě drží a když jeho chod je nejistý, tak ho chytne. Podobně v tomto stavu meditující zůstává u šamatového objektu, ale může se stát, že ještě tento objekt se ztratí. Oproti tomu v Ápana samádi, hm? Ápana znamená fixace. Hm? A jak už jsme řekli, třetí stádium, nebo v tervádové tradici čtvrté stádium učení se meditace na dech, je právě stádium fixace. Hm? Ápana v Pálin nebo Arpana v Sanskrit. Mysl se vhloubí v meditační objekt, fixuje se na něj a nemůže ho opustit. Ať se děje, co se děje, nemůže ho opustit, pokud to neudělá vědomě. Stav Arpana u nás běžných jogínů je ovšem není stav plné Arpana. Hm? Buda, když meditoval Diana, tak padaly kolem něj stromy hm? a vůbec nic neslyšel hm? učitel Buddy, hm? Když meditoval pětset vozů, hm? Stažení z volama prošli kolem a nebyl si vůbec vědom toho. Hm? To je plná arpana. Hm? Naučit se takové plné arpana, plné fixace, není snadná věc. Doufám, že se budete snažit. <laughs> Stavu plné fixace, člověk absolutně ztrácí hm? Jaký, jakýkoliv kontakt s vnějším světem. Ale běžný meditující hm? není schopen plné Arpana, hm? vždy bude jistá hm? V pozadí zůstane jistá, jisté vědomí vnějšího světa. Ale toto vědomí vnějšího světa nemůže ovlivnit fixaci na meditační objekt. Jestliže dosáhnete toho, bude to stačit na to, abyste mohli se naučit mnoho, mnoho věcí. Tento stav je vlastně základem učení se, jak zenové meditace, nebo vypasanové meditace hlubší, nebo tantrické meditace, jakákoliv meditace, bez tohoto stavu arpana, nemůže jít do hloubky. To je jako, když nemá člověk mouku, tak halt. chleba neupéče, štoudl neupeče, <laughs> mandlové doltičky neupeče. <laughs> To je, toto je vlastně první krok hm, k hlubšímu pohloubení meditace. Naučit se že to arpana, bez této schopnosti meditace vždy zůstává na povrchu. tak čtvrtá, čtvrtá nebo v, v meditaci, v severní tradici, třetí fáze je pak fixace. O tom jsme mluvili. A tato fixace je vysvětlovaná, větčením Meditující se učí zjemňovat hm? formaci těla. Každým nádechem a výdechem. Co je formace těla? Formace těla není nic jiného než dech. Hmm? Proč se dech nazývá formací těla? Stejně tak jako mysl formace vědomí je eh, pocit, a sanňa, hm? pocit a eh, percepce. Hm? Bez pocitu a percepce vědomí se nepohne. Hm? Stejně tak eh, tělo se nemůže hýbat bez elementu větru. Hm? To, co formuje, hýba, hýbe tělem, to je element větru. Dle buddhistické filozofie právě dýchání není nic jiného, než mentálně vyrobená formace těla, v níž eh, tlak hm? je dominující tlak, znamená vítr. Hm? To, že se naše tělo může hýbat, hm? není nic jiného než eh, manifestace eh, větru, elementu větru. Ať jsme si to vědomí nebo ne, naše vědomí hm, produkuje v každém momentu vnímání, hm, mentálního vnímání, eh, materialitu. Hm. Jestliže hýbeme rukou, musí, první musíme mít intenci, hm, pak ruka se může hýbnout. A jak, se, eh, jak dochází k pohybu? Tím, že mysl jde do té části těla, kterou hýbeme, hm, v podobě větru, hm, mentálně vyrobeného větru, mentální materiality. V, ve vědě se to nazývá nervo, nervový systém. Z hlediska počitku a buddhismus a yoga se zabývá počitky. Není to nic jiného než mentálně produkovaná, produkovaný vítr. Jak mluvíme, hm? tež mentálně produkované hm? tím, že v krku eh, se mentálně produkovaný vítá tře o karmicky produkovaný eh, element eh, země. Hm? Nastává mluva. Mluva, stejně tak jako pohyb, stejně tak jako dech, je z hlediska buddhistické filozofie přímou manifest, manifestací vědomí. Jestliže se naše vědomí mění, Mění se i kvalita našeho dechu, mění se kvalita našeho pohybu, mění se kvalita naší mluvy. Mluva sama, stejně tak jako mluvení, stejně tak jako pohyb, stejně tak jako dýchání striktně řečeno patří materiální složce naší existence, ale je to mentálně vyrobená materiální složka naší existence. Právě proto nás bezprostředně informuje o stavu našeho vědomí. Ten, kdo je uvědoměný, nemusí nutně zvládnout nadpřirozené síly. Stačí se dívat na pohyb a mluvu a dýchání druhých a hned může poznat stav jejich vědomí. V meditací právě člověk vyvíjí tuto schopnost. Dobrý učitel meditace, nemusí mnoho poslouchat, podívá se, poslechne, podívá se na dech, podívá se na pohyb, podívá se, poslechne si, ani nemusí rozumět a už ví, jaký stav vědomí, meditující má, v, kterém, v které sféry poznání se nachází. Meditace dechu právě se stává nesmírně zajímavá, jestliže pochopíme tento princip, ať jsme si toho vědomí nebo ne. V každém momentě hm, kvalita našeho dechu prozrazuje kvalitu vědomí, které tento dech produkuje. Zítra pan Čumpelík něco řekne o tom z hlediska eh, fyziologického. Hm? Já o tom poreformuju z hlediska eh, eh, procesu uvědomě, uvědomění hm? oba procesy na sedmennou zvíře hmm? tak eh, pasambajam hmm? pasambajam je z, znamená znamena v čínštině překládají pasambajam jako vlastně proces anulace dechu. Zjemňování dechu ve stavu samády dojde k tomu v hlubším stavu samády, že zjemňování mysli vede k pozbytí dechu. Pasambajam znamená na jedné straně zjemňovat, na druhé straně projasňovat a uvolňovat. Vlastně je, jedná se o jeden proces. A tento proces je tež proces odpoutání se od dechu. Dech se uvolňuje, pojasňuje, zjemňuje procesem odpoutání se od dechu. Odpoutání se od dechu, už jsme mluvili o tom ve. V severní tradici, v severním buddhismu se ob, obzvláště dává důraz na to, že počítek dechu je možný jenom na základě počítku prostoru. Kde se nachází prostor, tam se nachází dech. dechu právě mizí v prostoru prohloubeného vědomí. To je stav perfektní fixace. A tento proces se děje tím, že meditující projde z prvního stupně prohloubení do druhého, z druhého do třetího, z třetího do čtvrtého, V čtvrtém stupně prohloubení na místě, kde běžně pozoruje dech a na pána Nimita, jak jsme to nazvali, na obrazu, místě obrazu nádechu a výdechu. Na tom místě se destrací ztrací. Nejdřív se zjemňuje a pak se ztrácí. Jak se může ztratit, jak se může zjimňovat odpoutáním se? Je důležité poznat, že odpoutání, čili rovnoměrnost mysli existuje ve všech stavech prohloubení. Neexistuje stav prohloubení, stav diány. bez rovnoměrnosti mysli. Rovnoměrnost mysli znamená, že vědomí Nerpí na tom, co je příjemné a neodmítá to, co je nepříjemné. ve stavu upačára samády nebo anágamia samády musí existovat tento stav. Jinak není možné se odpoutat od pěti smyslů. Ale tím, že progresivně se meditující zbavuje takzvaných osmi apalakša se nazývá Technicky v sanskritu, osmi a Osm a Apa znamená dolů. Lakša znamená charakteristik. Ty faktory, které dělají charakteristiku odpoutání méně, méně jasnou, méně jasnou. Vykrystalizováno tyto faktory, když zmizí, nastává stav perfektního pohloubení. Eh, jaké jsou je osm faktorů? Hm? Aby se člověk dostal do stavu diány, prohloubení vědomí, musí fixovat mysl na objektu meditace. Bez toho není možné provozovat samády. A to, že fixuje mysl na objektu meditace, tomu umožní právě vytárka, vyčára. Vitarka vyčára vitarka, znamená síla vědomí, která vede vědomí k objektu. To je vitarka A druhá síla vědomí, která Umožňuje ponechávat vědomí stále na objektu. Čili vitarka je síla, hrubá síla mysli, která táhne vědomík objektu a mlátí vědomím objekt v severní tradici se vysvětluje že tento, toto mlácení objekt je spojeno s fyzickým pocitem tělesným pocitem. Je to co se což je síla vědomí, která umožňuje, aby vědomí zůstalo stále v blízkosti objektu, to je jemnější síla, není pak spojená s, e, s fyzickým počítkem. Čili je to jemnější pro zkoumání objektu. Tyto dvě síly, tak je vysvětlené v Abidavně, jsou vlastně je, je vůle a rozlišení. Čili vytárka a vičára jsou charakterizovány vůlí, která táhne vědomí k objektu. Bez vůle loď vědomí nemůže objektu dosáhnout. To, co umožňuje lodi vědomí dosáhnout objektu, je vůle a to, co rozlišuje objekt, tomu se říká maty nebo rozlišení, moudrost, tyto dvě síly přicházejí pohromadě, jako vytárka, vyčára. Čili je to síla, jak síla vedoucí vědomí k objektu, tak síla. Která umožňuje vědomí objekt rozlišit. Tyto dvě síly jsou eh, zodpovědné za to, že eh, meditující se může fixovat na objektu, což mu dovolí opustit ten druh vědomí, který je dominován smysly vstoupit do sféry jemnější percepce, percepce jemnějších form, kde smyslové vědomí nehraje žádnou roli prakticky. Toto je arpana. fixace. Tato síla, jestliže ve stavu hlubšího pohloubení, tato síla se stává rušivou sílou. Proto meditující ve stavu druhé diány se může zbavit této síly a pak nepotřebuje ji už, aby se mysl fixovala na objekt. Faktorem, dalším dominujícím faktorem vědomí je slast. Hmm? Ve stavu Díány meditující prožívá slast, která se nedá s ničím srovnat, ale přesto tato slast se stává v hlubším prohloubení vědomí, se stává rušící silou, proto ji meditující může odstranit. Tím, že ji odstraní schopnost odpoutání, se o to stává hlubší. Čili třetí rušivá síla plného odpoutání je slast. Jestliže meditující ve stavu hlubšího prohloubení vědomí odstraní slast, pak i pocit štěstí hm, se stává rušivým pocitem. Kryt je právě to nejhlubší štěstí. Jak to vysvětlit? Těžko, pokud to člověk sám nezažil. Štěstí znamená příjemný pocit. Tento pocit se stává test rušivou silou, hm? aby mysl se plně odpoutala od eh, objektu a od sebe. Hm? Potřebuje se zbavit i, i tohoto. A pak nastává čisté odpoutání. Hm? A toto čisté odpoutání je provázeno Neutrálním pocitem, ani příjemným, ani nepříjemným. A tento neutrální pocit je právě to nejhlubší štěstí. Transcenduje dualitu štěstí a příjemnosti a nepříjemnosti. Jestliže meditující může transcendovat hm? pocit příjemnosti a nepříjemnosti, může dojít k plnému odpoutání a v tom stavu se ztrácí dech. stav čtvrté diány je stav plného dosažení samata. Plného dosažení utišení. Jestliže meditující dosáhl tohoto stavu, pak je to nejpříznivější stav k tomu, aby se naučil dominovat vědomí, ne jim být dominovat objekty, ne jimi být dominovat Pokud člověk nedosáhne tohoto stavu, vždy je tendence, ať v hlubších stavech šamata, jemnější, být dominován objekty, ne dominovat objekty. Objekty zde znamená hlavně pocity, jak vnímáme objekty, záleží na tom, jak je cítíme. Cit je to, co dominuje vědomím. Sit dominuje vědomí a vědomí dominuje hm? světem. Vše, co prožíváme, je dominováno naším vědomím. Vysvětlili jsme krátce, hm? nemáme čas na detaily, mnoho detailů, jak odstranit překážky, pět překážek a tak dále. Hm? Jaké síly je odstraňují, o tom nebudu teď rozvádět, protože to není přímo spojené. Hm? Můžete si to přečíst ve maga a tak dále. Je to tam podrobně vysvětleno. Teď, pokud nebudou otázky o tom, tak to nevysvětlím blíž. Ale teď začneme vysvětlovat, jak tento proces plného odpoutání probíhá jestliže se učíme meditaci na dech v Číně nebo v Tibetu. Na rozdíl od tervádové tradice, v čínské, v tibetské tradici, v tradici severním buddhismu, mluvíme Zmínil jsem se o tom, o jemném dechu a hrubém dechu. Ten dech, který vstupuje do našeho těla přes nos, to se nazývá hrubý dech, proces hrubého dýchání. Kromě toho existuje, ať jsme si toho vědomí, nebo nejsme jemné dýchání, na kterém se účastní celé tělo. Každý por naší kůže se účastní tohoto dýchání. A toto dýchání tež proniká všemi částmi těla, všemi orgány, všemi kostmi. I morkem kosti. Dnes věda je tak daleko, že můžeme se procházet my, elektronickým mikroskopem v těle. A vlastně celé tělo je vibrace. Pan Čumpelík možná zítra o tom bude je vědecky založen. O tom bude moc poreferovat. Vlastně všecko, co chápeme jako tělo, je vlastně vibrace, vibrace buněk. Tato vibrace buněk je přímo spojená s procesem dýchání. Čili pravý vjem těla je vlastně vjem neustálé změny. Věm dechu je tež nic jiného, než věm neustálé změny, která probíhá v každé části těla. Toto je tajemství meditace na dech. Tež. Je v Agamách je sutra, kde Buddha se ptá mnichu, jak meditují na přechodnost jevu. Jeden mu říká, že medituje na to, že vzpomíná jak před rokem před mnoha lety byl jiný. Dneska jeho tělo už není takový, jako bylo. No to si daleko od pravdy ještě další, že medituje o tom, že jak i včera, že pocit jeho těla byl jiný než dnes. Buddha tak říká, ještě si daleko od pravdy, až jeden z nich říká, že medituje na vznikání a zanikání. V každém momentu dechu hm, bude je spokojen. <laughs> e, e, říká, že tím dojde k hlubšímu poznání. Pocit těla a pocit dýchání jsou nerozličně spojení. Hm. A jak pocit těla, opravdový pocit těla a v opravdové počití dechu je pocití neustále změny. Hm? Jako řeky, do které nikdo nemůže vstoupit dvakrát. To, aby meditující takto chápali tělo a dech. Samozřejmě potřebuje samády. Bez samády to není možné. Samády je to, co umožňuje počití všech jevu naší zkušenosti v procesu momentálního vznikání a zanikání. A toto je opravdový stav naší reality. Vlastně toto vnímání hm? Jemní, jemnějšího dechu je vlastně cesta tež k tomuto hlubšímu poznání. Dále na rozdíl od tervádové tradice, v tradice v severním buddhismu součástí meditace na dech není jenom nádech a výdech, ale je tež Právě mezi dech, mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem. Tomu se říká mezi dech. Tento mezidech taky je vlastně prostor otevření k hlubšímu vnímání tohoto jemného dechu. V tomto smyslu tato tradice severního buddhismu má daleko blíž k joze, hmm? tradiční joze než teravádová tradice, která nevěnuje pozornost takzvanému eh, mezi dechu nebo zastavení dechu, kterému se říká v joze, technicky kumbaka. Hmm? Proces dýchání je půraka, rečaka, kumbaka. Hmm? Buraka, naplňování, rečaka, vyplňování a kumbaka, vnitřní kumbaka, bahia kumbaka, antara kumbaka. Dva druhy kumbaka, dva druhy zastavení dechu. Zastavení dechu ovšem není zastavení dechu, je ne, v tomto stavu právě existuje tento jemný dech. Striktně řečeno, dech se nikdy nezastavuje. Jenomže ten dech právě ve stavu kumbaka je tak jemný, že se nestává eh, jasným objektem vědomí. Vědomí musí být eh, plně koncentrováno, aby si ho bylo vědomo. Takže vlastně máme čtyři hm? Místo eh, eh, Ána, Pána, Nimita a eh, eh, Ána a Pána, nádech, výdech a, pána, hm? Nádeh, výdeh a eh, dotek, dechu, máme vlastně eh, eh, pět objektů. Hm? Nádech, Půraka, Antara Kumbaka, vnitřní mezidech, výdech, vyprázdnění a opak, vnitřní, vnitřní mezidech a vnější mezidech. Vypráznění, po vypráznění přichází vnější hm? čili a Dech Ana Pána Nimita, co hm? e, znamená e, e, obraz hm? dechu, se stává dotyk vlastně v celém těle. Hm? Ovšem, e, k této meditaci člověk může přistoupit jedině, jestliže právě proto ten proces počítání je daleko delší a daleko víc zdůraznělá, jedině jestliže mysl je už koncentrovaná. Pokud mysl není koncentrovaná, nezůstává spontánně u dechu, mluvili jsme o tom, že první stupeň, Meditace na dech je, že meditující se učí jogince, aby jeho vědomí zůstalo spontánně u dechu a nebylo rozptylované jinými objekty. Jedině, když se tomu tak stane, tak meditující pak, jestliže se učí v Číně nebo v Tibetu, pak rozprostře pozornost na celé tělo. A zde pak v tradici yogačára, tak jak je vysvětlena eh, Budho v hm, yogačára Bumišastra, jak medituje, meditující, krátký, jaký je vědom krátkého a dlouhého dechu. Jestliže hrubý dech je dlouhý, mezi dech se stane krátký. Jestliže hrubý dech je krátký, mezi dech se stane dlouhý. si to sami, hm? v případě, že koncentrace se zlepšila. Hm? Čili eh, eh, jedná se zde vlastně o, o hlubší uvědomění hm? v procesu dýchání, kde eh, intervaly hm? mezi dechem se stává i nejdůležitější část pozornosti a právě v těch nejdůležitější část pozornosti proto, že právě v těchto intervalech nastává proces zjemňování dechu a e, nakonec samády. V tom je tato tradice, navazuje na tradici jógy v Patanžáli Yoga Sutra je též prana jama Je prostředek k dosažení diány. Právě v, hlavně v úsecích Kumbhaka, kdy. Tyto úseky Kumbaka na rozdíl od buddhismu v jsou první eh, fixovaný, hm? eh, určovaný vůlí, hm? kdežto v jak eh, Abidhar Koša, Koša hlásá, tato meditace Ana Pána existuje pouze v buddhismu, ne v jiných náboženstvích. Pouze v buddhismu, protože dech se vlastně od samého začátku reguluje poznáním, ne tím, že člověk se snaží regulovat vůlí, v podstatě výroze, ale též toto je jenom začátek pranayama, v hlubší pranayama tato regulace probíhá taky na, na základě odpoutání, ale ze začátku je na základě regulací vůlí.